І чи не найбільше саме в тому розумінні, що попри часові тенденції відчуження і недовіри, Бористен робив усе для зближення людей, культур, цілих народів. І при всьому високому духовному потенціалі, книжка Євгена є суто земною. Авторові «Ніщо людське, не чуже», «Народні бувальщини», Солонуваті анекдоти й хохми, які автор включив на титульному аркуші до жанрової характеристики збірки. Не поодинокі в тутешній каві, і це також єднає Концевича з Борисом Теном. Стиль книжки при всіх згаданих болювих точках автор обрав свідомо. Тепер пиши, що хочеш, що заманулось, і ніяких тобі облулітів ніяких цензур ти вже ані слуга, ані боєць, ані державний вершитель. Ти просто письменник. Зачухалось писати. Можеш при цьому надуватися поважно, а можеш і пустувати собі. І наш просто письменник рішуче відкидає можливість надутись поважно. Він вважає за краще де не де Пустувати. Це пустування вельми майстерне. У Концевича, за відомим мистецьким правилом, якщо вже десь з'явилася рушниця, то пізніше вона обов'язково стрельне. Ось чому, анонсувавши три примірники на трьох, Євген не кидає, не цю тему, незабаром повідомляючи, що книжка вийшла під патронатом президента Академії оригінальних наук у пошуку ідей та винаходів на трьох. Ось чому двічі з'являється фраза «Іще на закінчення». Ось чому те, що згадана на титульному аркуші, надалі цементує книжку спочатку у вигляді позірного образу, а потім у вигляді цілком реальної, хоч можливо дещо белетризованої, те ще Врублевського. Ось чому система специфічних обмовок відступів, розпочата на тому ж титульному аркуші, про земляків і не тільки, і не стільки, і не про всіх, і не про все, знайшла продовження у спогадах про Бориса Тена. З'явилося в Житомирі аж три пам'ятники Борису Тену. Ну, перше, власне, це і не пам'ятник, і не Борису Тену. У стилістику Концевичової іронії входить і тонка гра слів. Це заліплення, чи, можливо, засліплення легко зійшло тоді за щиру монету. В Житомирі під завісу відбулося ще одне незабутнє міроприємство. Великою мірою – приємне міроприємство. Нерідко ця іронія досягає такого розжарювання, що – не знаєш сміятися чи плакати? Маю на оці оте далекоглядне, очевидно, для підняття додаткового престижу і всієї української культури, і української книги, і, зокрема, престижу українського письменства, піклування про українське книгодрукування – найвищий у світі податок на додану вартість української книжкової продукції. А взявши на озброєння пустування, письменник аж ніяк не пустує, коли йдеться про те, що зачіпає долю рідного народу. Тут Євгенове слово іскрить оголеним дротом під високою напругою Нам затято й люто, але неодмінно по-братському імперською сокирою закісувати лоба підганяючи його під правильне розуміння нашої історичної, релігійної, мовної і, найголовніше, кровної братської спорідненості з імперією старшого брата. Кровна спорідненість з імперією зла зовсім не братська, а кровна спорідненість жертви і вбивці, спорідненість пролитої крові, а якщо вже і братська, то, поки існуватиме лапчива до чутого, амбіційна старшобратством імперія, а не просто держава доброго сусіди, брата, це буде завжди кровна спорідненість Авеля і Каїна. Відкидаючи в передмові можливість створити перекуплену з нахабнілими спонсорами книжку, Євген Концевич вигукує, «Краще вже такої книжки ні людям», ні авторові не бачити, а випити собі в настрій філіжанку кави натуральної. На відміну від кави розчинної, яка не лишає по собі нічого, кава натуральна завжди залишає осад. Тутешня кава Євгена Концевича – кава, поза сумнівом, натуральна, гаряча, зі своїм неповторним смаковим букетом. Вона – не розчиниться в бурхливому сучасному літературному процесі, а залишить у ньому помітний слід. Уміймо своєчасно шанувати своїх творчих працівників. Іван Огієнко Валерій Шевчук у передмові до двох криниць 1990 року писав «Я не раз говорив Євгенові, маєш обов'язково написати книгу свого життя».